بیاد دلیل اقلی ذکا باپ نو بیاد دلیل شروع کرو اللہ آراد تے کی بوزی تازلہ پوچا کلوندہ حتاکے یہی کشتا ہے کہ اروانی کشتا ہے پدی خلق و په پا باز موافق اخوشالی پدی نراشی بازنا موافق عاصف تن اراشی لیتا موجونا چپے دہر مکان اگمانو کیچ راگر کرشو اوحیتا بہم راگر کرشو احتاو کرشو را غیر کړي چې چاراګر ته الله چې ویي الله تا خاص کي دې څرګندن او اي تخلاصي کوم دينا رښووم موهيتين دليل اطي ذکر کوي او دلیل اطي کې التفات کوي ذکر شړې کې په کیشتای کې کی سمندر کی کې خيږي نظر زري حالتي یو حالت تلای ځان ته زېموي اله کور وخته مللمه زم ما ځانته ویني حالت د دای چې کله جا سمندر مې ستور او دا موجونه کله پیې شروع شي نو دنه به ځان روخي بیا نه پوي لانی چرته غږی نه کیږي ځکه کله به وت وختي انا به دې په ځان نو کله چې ده کیناره ته اپوشی جنی جات را گئے نوائزا منگرالی دیمتا کلمشی مخاطبو چی خطر او روکش چی زریان میسکیو او چی خلاس مکر نوائز زین دی آیات کی امداسی کڑے دی ستا حالت خدا خسرے اللہ آزاد تے چی بودی تازو لگا حتاکی یہی تازو پر پا باد پا پا پا پا. روانی پر ایک اشت ہے بعد موافق ریحین طیبت پوہا جا زنا کشتا ہے پو بعد باند مطلب پچ کو ونصل بعد باندے تو یہ روانی نیلا ہوتا نو یلوے صدر بنیلے ابداصتاسی نو دیو کے بعد براتا صدر کے بن کی شہ بغندے روان کل چے دے طرف ہوتے بعد باندے داسی نو دو موقع بارا تنو دا سبتلا کلو چی کشتای بیارو را نو دا سبتلا پخوانی سفر پا دیو نو چی کلو باد باود رید نو مخلوقات با چک اکره زکر پتر لگید چی محاشو لار دی افتو لار دی رضو لار دی او سمندر که میشا بادی او کله چی اللہ عذاب ورکی نو باود نو بیا خلق چکی ہوئی قال کرے داشی کہ بعد نا موافق شی بعد نا موافق دے ہے بعد راضی نو دے بعد با تعداد مخ بعدم دی دیمه دی دی، دی. او کہ کله کیشتا پچورلی دو شروع شی نو گمن شروع شی چوب چورلی نو گمن شی, شی. بعد نا موافق دے بعد موافق ستاثر تبیت روانا ارائی چی دیتا بعد تن نا موافق سلائی ارائی چی سمندر کې کله دریاب را نو سمندر پو جوش شی لکا بعد و بوتا دن نشی نو بیو چتی شی ارائی چی دیتا چپی هردائی نا اخیالی شی چوسرا گر کرشو ای آتاو کرشو پا دا هموم هم طولانا وظنوا انهم وحي تبين او غائب شيء غراي اغمق کی خطاب سیږي لره جاتاری ہونا صف وجاءهم الموج هم راوي اويته اګه اوسن چی زارنه من کل مکان وظنوا غائب راغتوا انهم دري وحي تبين سلور نچي کی الله زایجو ی الله تا فریاد نو چې کله د الله نو مې راواغس نو تمنان په کراغه نو اوس ځان زم کو لاین انجهتنا اوس نو تکلم شو د قای نو سره جونдеш لنكوننا من الشاکنین اوس انجهتنا لنو كن متکلم شو نو کلا اخلاص کوم دی ناګا دی ګرځي په دنیا کې بې د هغه چې نه چوالې الحق بغير د توحید چې کله ډوبېږي پېمان ومو هغه هېږي او چې کله اوس هل لري او چې دا انه اوس ثاني خلقو یقینا بغوا وس تاسو نافرمانیستاسو دا تاسو باندې دنیا کې دلیل ذکر شو نو په دلیل تفریقی دیس بات تا قیمت منگتارا تزدی علی مرز حکومت کی ترشو. نو پا وکم پا چې چو کوئی دعول مست د دنیا مثال بینی یقیناً صفت دنیا پشاند و بوده چوار اود برانا اگرد ورشی پتسرا تخمون دزمکی نبات الارد گیا تخمون داغشنا چو خوی خلق و دنگر حتا کہ چواخ لزمکا زخرف ها شنواله کن زخرف شنواله که زمک شنواله شنوال و آخلی و زینات اخیستشی اخیالو کی دیقانان زمیدار خیالو کی دیقانان چه لاز دی پا فزد زمک اخواز او دیقان خیالو کن اخیستشوا اخیالو کی حال چه لاز برکیجی دی په فزد نو راشید ام آداب دشبیح در را دے نو گرد اونگا غیل را دنیا جوند دے زانی خضاو کی اولاد راشی آو سمسور باغو نئی نا ساپا پر مرگ راشی آغا کور شي تبا آئی چنو پرنیس نو دارنگی من بیانو آئیتونا آقا اولا چی سوچ کئی نیسال او اولدو کشتے دا اللہ کتاب ردے اللہ اکواری تاثر اللہ کورد سلامتی آتا دو دے کورد حضن از دل بلنم بچکی کورد سلامتی آتا کنا اور توفیقور کئی آج اللہ چردائشی فضل اپنے غیر اوس توحید مسئلہ آقسان کیوئیک توحید نوغیل جنت آسانو توحیدیوک حل جدا علی احسان اللہ علی احسان صورت رحمان کی چرازی حل جزاء توحید للجنہ اگسان چہیک توحید ازیتی دےنہ نور اعمال ما شرای درسک اگسان چہیک توحید ندیل جنات ازیتی دے جنات بل زیاتی دے جنات نہ اللہ دا داور توحید اس پر دی بحث تفریقئی او زیاتی دے جنات نہ اللہ دی دا خوبونہ رچی رات تورول رسیدل خوبونہ رچی ددای موکنہ تا تور الله به مخرون شایدی چاچی دا اوکو نوداغی مخ با اوکو نیسی مخنو دیتی تروالی قطرون تروالی ا قطر وی گرد تا مخ بے گردالی دنشید او انا ذلت دا قدید جناتیان جنات کے با شي شاید آقسان چوکلو سیاد غیر اللہ را مدد کون ما من شفیق نجزا باداي پشانند باداي د باداي سييتن شرك او برچيږي ديت ذلت انباي دي لالا دالانا متون کې وا باداي تباو راكي تبوا اي چې پړکړي شي دي موكونه دي پټوټو ريشپې ته لري مق باي توري داس بتوري چې تبوا اي چې دا مق باندې تیر راغل دا کانما او شيت چې په ګرځېدې مخونه دې دی پټوټې ریس پېتې دې دو دودا کېان دودا کې به مې شي ويومناشر مستقيف اېصبات كامل یا کار چې پرد مو ګټول نو بو ویوکه ځانوتا چې شر کې کړه پخ پر ځای درې گئی تاسو مامن شفیع نشته خلاصون کې تاسوای جنب مانیول لمن ستاره مامن شفیع تاسو سوې چې مونږ باندې را کوي توب رزان تماشو کی رقم افغانستان ته وایو توب رزان تماشو کی وارو تا دا یالله وای توب رزان تماشو کی یا کارات کی پورتو ګټول نو بو ماګل کو تا شرکی کيو په قل ځای گئی تاسو او تا غرامت کوټ ټو وځي گئی فذ ینا بینوم نو بلتین بو ګپ منځي کی ذ یلنا فرغنا او مکه کې مریدان دی غرسو اوچه کم پیران بیچرا مذکر یا مخشود رے گئی وقالا چوکاوم ابوئی اگا شفاعت کون کی دیدئی اگا دیدئی کې چه خدای سرشنگ کی مخلاسی نو تازمگ لرا بننکی منگ لرا زمگ پوینا اگای با انکارو کی تقوائی شفیش تے اگای با انکارو کی چې نو اگای منگ لرا بننکی زمگ پوینا نو کافی دے پالا زرگوا پوینا زمگ درستا زکے او بوئی نیکان بے خبار آنے دا پی پی جمع من دی کو مون تاسو د بلنه وبې خبر انه بعدتکم لغافلین منګو وې سمه موتاشته د دې سمانا ده غافلین پېنونه په جامه کولو سره راځي رضا خپل مندي اګه یو موږ ته دې आवाज کوو موږ ته پاتانه و دا نه ته دل لري نه تاسو راو بللو یعنی دې یا لري موږ ته منګاو به خبر دا وخت ظاہر بشي هر نفسه چې مکه کړی واپس بشي الله تعالی چې مرادګال دې رښتیا ده او پشي دینه آ چې دې جوړ کړو ما من شفیع ها ولا شوانا اوه څوک لري دلته کې د برانا نه وکتانه اوس دلائل متنو ذکر کړي مکه دلائل د خلقو اغا لول دلائلو اوز دلائل د خوراک پیدا کرده اللہ ده خوراک سوگ در کئی سوگ خوراک در کئی ده برا نازم که نا از سوگ ده واد دادل چا در کری دی از سوگ اوخ کی جنده ده ملینا تم جنده چې دساس کیو بونا اوخ کی ملی ده جنده نا ومانیو دب برالات نا دا طل کرنا چاوکڑا سوگ تدبیر کئی ده طلو کارنو تفریح دے چی دی دی دی دی نو کومي دبر نوم سر شو دا فری پیوکا اسوګ دې چې تدبیر کوي د ټولو کارونو نو کلی بچین او در به الله کوي کنه نو انې دې ګیدا نانا نو دې سیوتونو والا رفصا دېشتیا راځه بیانو نو څه دې پز پر خدود الله مگر گمراهي فايو شي ان في يدكم بعد ترک الله نو کومي او شه دې ستاسو په جوړای کې کہ اللہ دے پریغد نصد اللہ پادشاہ فما دا باد الحق یا صدی پست عبادت تال لانا چیز بل کیا عبادت کے اللہ الظلال چیز بل زکرہ مزد کے اللہ الظلال مگر طبائی دا لفظ پنافد شرف الدعا کی بمبراجی زبا انشاءاللہ صلو ترات خیم مانا دا چیز تو دا ہوئی کہ ما خلاسائی نو اللہ دے پریغد خلاسونکے نو چیز اللہ دے پریغد نوادرۃ لال کولی سودا دیو کرا سجی ساب جولای کې سجی تازا خاط پر غزر لال الله نامه ګټ بای حکم زوال ل شوي د دیو جنا چې دای ګمړای واغسته حق پیخور دیو جنا ثابت شو حکم ذرب په فاضقان وباندي حکم ذرب سره زادې ان نوم لا یمنون اتم القلب دیو جنا چې دپ دنیا کې بل جاده اخلاصون کې نو دال هغه حکم د مهد جبریت ثابت شه ا ثابت شو کلمه درا پاغل کوجه فزق غو ان نوم لا مینون او زجر شته ز خلاصون کوستازونه اسوک چه پیدا کړي مخلوقات تاسو چوي چه دې مدد اخلاصي نو مخلوقات کیس شي پیدا کړي بیا واپس کی دیلا نو کلی بشي نو تور ته د لکې مکه نه الله پیدا کړې مورقات ا دې ورا وګرځي نو کوم ځای واره شوی او تو، توفقون تلادر کړي شو کر چاټه تلادر کړي چې نو کرنیو غوړولي وا د اخلاص اونکو استاذونه سو چې بیان کړي د حق حق دلیل هغه تاسو د اخلاص اونکی غړنی نو هغه سره دلیل شته ز د عقل مطابق حق دلیل وا الله بیان کړي د حق غاسو چې بیان کوي په طرف د حق یعنی په طرف د حكم نو کلا کوالی هغه غا دلیل مضبوط پیش کوي لا دی چې د تابعدار یو کشي یا سو لا حدی جلان کوي مجرد تر اول شي لا اهتدیو په اثر کې اذغان د تیرا غره الا یوهدا اغتلن کولی شي فما لكم دا فما لكم من قتيله دم سیدي پمالكم نصوص تاسو لرا پمالكم نسو موکله پمالكم نسو مووي سوموک سوموي په د وختو سره او تابيني دي اکثر دې مګر د خیال خیال کیراي چې فلانه بابا وکارو کی او خیال فائدہ نور کوي په مقابل د یقین کې یقین خو قران یقین الله نو یقین دې پوره په خیال نه وانسې چې زم الله پوره پاشمانه دې کوي اوس دا کتاب قران انا دې را قران چې جوګه شه بيد الله نه یو الله بیان کړي لیکن تصدیق دې دا وایي چې مخید نه دي او ذات دې الله دا حکم تفسير الكتاب مكتوب زفای کم حکم چې اور دې وضاحت وکړه هغه خلاصو چې کم حکم لیکو شک نيته پدې چې ذرب مغلوقات ته و آئی ده زان نیجور گو در اثبات رسالت و آئی رو روی پی او صورت را پشاند قرآن سنج قرآن دلیل خی نه دا سلیل و او را رو رو روی بیدالنا ناسو چطان لده بیدالنا و دور اغا اغا پیران چې استاس و توان که استاس و تایید که بیدالنا ناغی تم چگه که رو رسی راو رسای او مونگ را دریل را خیلی فاتو راو رای او بید اللانا خو دریلو خور سو سوا نور را مدد کوئی نو اگئی تا چقر کئی جراعب مجد سی وای دیئی جوڑ کو دی قرآن لی محمد علیہ السلام کو آیا. پس راو رایی جو په پا مثل لی قرآن راو رایی آگا چستاسو طاقت لری تان تاسو دا غید را مدد کولو. د تاسا غیر مدد کوي نو تاس او اغيته راشي او نو ځان انداد کوي زه کويستنی دروغ دی پاښی باندې چینه دی پوا د هغه سمانا لم یحیتو لخط مې فرمول دروغ د هغه شیوه چې پو نه دی د هغه پهلم یعنه د هغه شی رات کوي چې د حقانیت حق باندې پوولم یا رد داغشی کئی چه داغی دلائر زان نو پوکڑے دلائر بانده زان نو دے پوکڑے چه تکزیب کے اول خود داغی دلائر او پی جنا بلکر ربو بلکی تکزیب کو دی داغشی چه پو ندی داغی پدلین رامن با اکرا تکزیب داغشی تا چه نو دی پوها ولم مایاتیم تاویلو انا دراغلو دی چه انجام دې تکزیب بل کذب بما لم ياتي تايرو تکذيب کوي د اوشي چې نه در نه لريتا انجان نه تکذيب بارنګي صورت نور کرا دي اجري احتيا حتا ايدا جا او قال کذب بما ياتي تا تکذيب کړو زماد ایتونو لم تفهمو تا تخریب که اما ذا کنتم تعملون تا دنیا کې څوک ول چې یو طرف اسبات ته او د تبلیغ ته تا څوک دنیا کې قران کې د مشرکین او علامات کفارو ذکر کړي یو دا ذکر کړي چې د تباغ دلال معلومي او تخریب کوي نشته ولما تین تعلو ان در هغه دې تا انجام دې اول مره نظر آغلي دیتا علم داگر دا تا چه کم دلال من ذکر کرو دا غی علم دا تا ما لما تعویلو این اسمانا این ن دی پوه پم تعویل داد ومطلب داده تجذیب دا آغاشی کیچه دا غی پم تعویل داد نا خواهی نیشتره او بلغم مخی ما نظر آغلي دیتا انجام داد اے انجام د اویلو دانګه دروغلې په قانونو نو ګورا سن شان جان د تعلمانو ابا دینه ایمان لا پرې قرآن اباځه ایمان نه راړي کار وکړي ایمان وړاندې الله قای کرے عرب تاک په پم صدیقینو پیغمبر له تسلی اګه دو جن کی تعالی نو آیا مال بالا اجر زماده نه را کای عمل و نه ما و نه او الله باجر را کی عطا غوا عمل لاجر تاسو یې تاسو سو بې زارې دا شینایته زه کوم زکه سو کوم دا غې د سدان بریون من عملو منځدا مې ماملو ما کی کمه ملوک نه تاسو لاغې نه بې تاسو نه پا تاسو بې زارې دا ما کملو کو عملو کو ازه بې زارې مم ما کاملون ابا دینا وغد د انکار دي راوی قرآن با اوری لیکن وہ دین کار نوول ہے کوم تا اگر چینه پویږي ابا دینہ ګورتا تا سمانه مختلف قسم دي او ګورتا تا اتل اور کولشه یلون تا اگر چینه وی نی وینی الله زیتین کای پمخلوقات دیس لیکن دی د خلدې په ځار منزتی کای یوم اشرم اسبات قیمت اوس دا سلو ورم زانیندا شي پوی یا کار چې پورتو بکو دی نتبوحی چې درنگ نو ترکره دی پا دنیا کې مگر یو گره درده ساتون یو گره یو نمحا او ساتون هیتو دا جون دو دنیا با ارتضا شکاری چه من یو گره ترکره دو مانی دی یا خدا که من دنیا کې لگو اخترکره درده نو لگو بخلای عذاب را کی ساتون اتو کرره من یو سات ترکره درده نو لبا عذاب من یو سات را یا مطلب داوه چه منگا گناه لگه مده کرده انو لگه مده براکی اپا جندل باکئی پا محفلکی اعلان باوشی تاوانی شوا کسان چه دروغی دا اللہ پا ملاقات دروغی ویلو قیامت کے نمان را انو دیلار مندن کی نو کوخوی منتا دا با دیا آداب چه منگ دیسال روز کرده یا بودو تا نو مخمک کئگا کتمر شو اکتا یہ منګ تعالل زیدی نو الله غواړې پښیمانی چې کوي تسلی پیغمبر لا مونږ غوايو نو شهید باندې خبردار زکه شهادت الہیږي بیاغه تا علم وي الله خبردار دے پښیمانی چې کوي دیو جن شهید باندې خبردار دے زکه شهید چې شهادت کوي خبر کوي کنه او هر ټولې لا پیغمبر دے نو کله چرایږي پیغمبر نو فیصله وشي د ترمنه انصاف سمانه حق حق شي باطل باطل شي او دایو دلمون شي اوای د کله بیوادا استیزاب الکمان کې هیڅ تو نه وایا واغدارنم خپل عملکو سروه مدامین ذکر شو نو کې صداقت پیغمبر ذکر شوی کتاب ا بیا صداقت ته قیامت نو خپل عمل کو سره مدامین ذکر د پیغمبر تعریف بیان ش چې ته د الله پیغمبرې نو عامداراته چې د خپل اختیار شه جواب نو لري چې فت تصرف ورګ دانې نه نه نه راته ضرر د کورونه دره پر سرو مگر ک الله رضای شي او هر ټولې لا نیتو کول نه ما ته پته نشه لکله امته نه جل نفش شرک الاله په بل الفاظ ذکر کو رومنی ایت مطلب داله دا دا متصرف نه ا د دې ما مطلب دارې دا دا هنکی پتراتی نیشتی یارنبری آیت سرمتالیب متصرف نیم از سزا وخشتی ما تای پتر نیشتی کلا چراچی نیتر دی ننبر اکسی چی اوساد انا ممکی چی وعا الیتم خبرون تاسو کراچی تاسا داب تشپیه درو دی ما دا دو ما دا دو ما دا یو پمانا دا ایو حیلتن فراشید اللہ عذاب تشپیر یاد را دے نو مازا کم چل دے چه تلوار مجرمان پدے چل بچول العذاب مازا ایو حیلتن یستاج للمجرمین بی آذیل من العذاب کدخلائی عذاب راشید نو مازا کم دے چه تلوار بکی مجرمان پدے چل چیزان با بچی دا عذاب با کئی سری تو آئی علکه که با ناغوی زوا دیونی تا خیجم زوا بچ کم زوا دی غندای تا خیجم ای آیات اللہ فرمائی تاسو خود جرمون کوئی با گده دی جرم عذاب راشید تاس را کم چل لی چه دبا فیزان بچ که مانه دا سچل خودی او خیران جمل نو یاو تاوی جلک پده دریا پورو لگی نو دامعی بسکی وی اونو تاو خیجی نو تانتا پوز کمو خیارا نو کازاب راشی دو تاو اونو تاو کم یاو ہیلا دا کاللہ آزاب ما دل کی نمازا یستاجل منو المجرمون کما ہیلا دا چه تلوار بگئی مجرمان دا فاسوالی دا عذاب پدیه لیسرا منو جی دمیر عذاب تره جایو مانا دا ختم شوا خواه خبر را که کرایشی تا تا عذاب دشبی دی نو ما عذاب کم عذاب دی چه تلوار بکه مجرمان زن لده دی عذاب که عذاب راولی نو استا کم عذاب خوخ دی چه تا بای زن لد خوخ که لکه حاکم زر سزا کوم استا کم عذاب خوخه دا دانی اللہ وی زبر سزا کوم نو په دې سزا دغه ای کومه سزا ده فقره نو سزا غټوله مکووله سزا وټوله سکتے نو چې سخت ده نو ته سزا نشې خو غوله نو چې نشې خو خور نو لري شرکی بې ایمان ما ذا ایوا ذابن یستاجل المجرمین علی العذاب من هذا العذاب کما ذا دې جته ور بکی مجرمین نو عذاب غټور مکووله نشي بچیری اکلا کیو کې یاذاب ته تاسو بیمه نه دی پالل اعلان اوس او ایتاسو په دی اجازه سره تلور کوونکی روبوی لیکه هکلکتا چې ظلمی کړو چاغي وی بل زغ لازمږي سبوی اوسه کې عذاب همیشه او ویل شي دیته سزا نیجلر کوله مگر اجي تاسو کول تاسو جکم کول داوی سزا در پېښه اوس اس, اس با ته قامت او پدې شاعت تعالی قران کے د دې ځای نبي رسول الله د قسم ورته وخبرا اته پوسګیتا نه رښتیا دا عذاب او قسم دې پرب ایمان نه پس با قیامت دو دا نه نور دی اته پوسګیتا نه رښتیا دا نو او قسم دې پرب چې دا دا د رښتیا رښتیا مخه کې عذاب ذکر اشاره عذاب ایا احو قرآن تا رشتها دا او قسمی دی پراب رشتها دا قرآن دار انگی احقنو رشتها دا تا او او انہی تازو کمزورکون کی اللہ را عذاب رشتها دا نوکا عذاب فائرہ ولی نو اللہ نشک کمزورکولی اکشیل تیو تن للا چی ظلم کرو دنیا کی چی فی دیور ما فی الارض دنیا سور دا دیو چی فی کی صورت سراز پنځه ټول د یو تنشی چې فیذ اور کې پد یاده سره نو قبول بنیشي بنیشدنه کدا ټول مال دولت تمشیک شي چې فیذ اور کوم قبول بنشي ا په دغه کې اقیمانی زره خفای کله چې ونی عبادت فیصله وې د سترمه نه نه انصاف اپدیو داتیو نشي داور توهې نو خبردار الله نرضي سچې بردي وکتا لاسون کې غاره مالک غاره او خبردار او اداللار لريکه نه سره خلک نه پويږي بيدري الله جون دي کولم کول کوي الله ته مو غرض نه شي داور توहित اتم چې نو بیا سداهت قران اي خل قراته استا 15 ابنا او شفاءه جواله ده دغه مرذونو چې شنو کی دي شنو کیږي کوم مرذ شرک د بدات د کفر دا غي علاج قران دی نو د بدل علاج کې حضرات یې کې اې او رغوال دغشي چې سينو استاذو کې دي ہدایت ته رحمت لپاره خلق یې منی نو آیا فضل الله او په احسان د الله فضل د دنیا شکر دې چې خوای جوړ دې کړه مراد رسول او رحمت ته خوای چې په قران ته نو پده باندې بیا بیا خوشحالا شاید دا نجپ دکار قبل سا دا اللہ میرا بانیو شو چیزے جوڑ کرے او رحمت شو چیزے کتاب ته لام نو پده بانده بیا بیا خوشحالا شاید فبذالکا فالیفرہو بذالکا فالیفرہو بذالکا دا دو مانی دی کلام مکرر او آیا شکر دے خدای کی جوڑ دے کرم او شکر دے الله کی کتاب تا ذرا استم نو پده غرشاید دا نعمت ورته دا شینه چې ګوندې خلک نور خلکو پیسې وغټلې دولت وغټه او ته الله روکلې او کتاب یې کینولې شکر دی الله تائه شان دې تفسیر په صورت کې بیان ده مقاصد ارباو اصلیو توحید رسالت صداقت کتاب ایمان به آخرت اصورت کے ادلہ اقلیوں پا دے باندے سرد او بشارت مخیائیتونو کہ رد شرک اعتقادی امشور شعبت مشرکینو چه منگدیر پایر رحمدت کو چه او سی اصرد شرک فیلی چه سرد شرک اعتقادینا تازو شرک فیلیم کوئی زاننا تحریمات جو چرا بابا بن کری دی افرانی بن کری دی خبر را کئی دا غشنا چرا لگل دی اللہ تعاستا سقوراک نگردوی دینا حرام و حلال اللہ علی تاستا تا یا جلوی پا اللہ دروغ شرک فعلی سچے دی افتراء علی اللہ دا, دا زان تحریماتو لباد جوری دا افرانی بن کری دی افرانی بن کری دعویں یہ حرام حلال ہوئی او سے خیال اللہ تعالیٰ خلکو جوڑ کر پا اللہ تعالیٰ قیمت کے جوڑ کر پا اللہ تعالیٰ قیمت کے او سے خیال اللہ تعالیٰ قیمت کی با خدا حدیث یعنی دے لے بلے صدا اور کئی یقین من اللہ خوند میرہ بانے دے پا خلکو عذاب نور کئی انبیار علی کی جوڑی توبوں کی لیکن اثر خلق شکورتہ بزاہی نے کہی اللہ اس نبی در م انا تا حالت کے انا منو دی کتاب نین لقرآن نا نیتا پیو حالت کے وما تتلو منو انا روی تا دی کتاب نین لقرآن نا انا کیا یوکار مذرم زا حاضر من پاغی حاضریو یعنی عالم لے کل شیزین من مذرم من پاغیبانی حاضر کلا چی شروع کوئی پاغی کے توفیدون تاسو شروع کوئی اتوفیدون تاسو دون کل چتب پر اوکار شروع کے نظر طعبانی حاضرم زپارس کوئیم انا پتیجی یعظو بو یغربو انا پتیجی دالانا مقدار در ایک اتان برا انا کم مگر دخراع علم کی دی کتاب مبین علم دخراع دخراع علم نا د مبین دخراع علم نا مبین یعنی رقائق علم اللہ تا خسرگن دے کتاب مانے کلک لیکن او سیولی کی نکلکشی نتابیر اوکی کتاب مبین نا خبندار دوستان دا اللہ نشہ رب دی انبادی غمجنی درجہ دا اولیاء کرام اصد ازارہ امام رازی دی کلکلی دی چہ کرامت غیر اختیار دی دولی بہت سکی ندے عدم اولی تعریف تھے الذين آتسان دی امنو چی من دره پالا جبلسو خلاصون کې نشته او د ای تزان مې ساتل شیری ولی چاته المومن القان مو ولی آ سوک چې توحید و سلامني ولی درجه کمه لا خوف علیهم ولا امدن دای درجه را یا وسرے د تعریف نه انکار کوي بل تعریف نه نزکه انکار کوي د تعریف ناقص دی نوخه د ولی تعریف وکړ په مصور سره الذین آمنوا وکانو یتقون مو ولی سوږه چې توحید معنی اذان ذاتی د شرک او بدعت نه ځان ساتي دته ولی اوس ولی تعریف سره کې تیچه دے تعریف نا انکار که نو دا تعریف ناقص دے کم او ہم نو خاتو در اسم پاندوست تعریفون شوری دی در قرمیم دور اکری دی اطول مخدوش دی آر نا تعریف پرچی پرازی نی تیراس پر کئی نو ار او بل بل تعریف کئی زکر تعریف اگا ناقص گنی نو تیچه در قرآن تعریف ناقص گنی نو تانا تا پوست نو تا مسلمانی که تاولی چا تاولی کراماتوالا دا چاوی لیجی ولی تاریخ دا ده ولی کو قرآن وی آواز اوگ ده توحید منی از نزال ساتی دیو جنا که او سره نزال نساتی نو آغا ولی نبی موجودی درحمت اللہ ذکر لیکی مکتوبات که کل پیر بیضتو که نستاب حکمات شا تا مورید نی بیا و ارتکاب ده بیداد ده پیر بیاد ماتی گی اب ایسا پیر نے دیکھ دان یه مجدید بھی کی ضراری صحبت محتدی فوق قابرت کافر صحبت در دیدتی صحبت ده کافر نک زیاد دے نو تعریف کو اللہ دولی خبردار و اولیاد خواہی کی دی یا ربی نشتے انباری غمجنی اولیاد یا ربستان او د دانځي د دې شر کوبي دا درجه سره د نړۍ د نړۍ کې د نړۍ مختلف وګونه خو لکه حدیث کې راځي نبی اسلام وایي چې مبشرات باقی دي زيري زړه یې نه او حدیث کې راځي خوب د مومن در بود شپاق صلحتم ایسا جو زمین ست و تیواربین جو زمین در مومن خود شپاق صلحتم ایسا دا ولی نبیر اسلام پیغمبری و دروش کالا اخو بول قتل خفا شپاق ماشتے. نو شپاق میشتے لی تو کالو شپاق صلحتم ایسا شو دا احدیث دا مانا دا دای تخف خوبونوازی زیر رازی. هزب <coughs> <coughs> اللی نے تپوز کا هزب اللی ہوئی خوب اللی نیشتے دروگ نو لهم البشرہ سمانہ وحی پرا دی نو لهم البشرہ سمانہ وحی پرا دی نو پاکستان دی خوچی چاہ سوئے نو یرک دے دے لهم البشرہ تجلبہ دیری دی جند دنیا کے وفی الاخرہ بدل بورتن پاکرات کے ونجدیم فی الاخرہ لا تبدیلہ لکلمات الله دا لا تدبیر لک مات الله دې دې یو سورته کاف کې دا یو سورته نام کې کلمات جمر کلمې ده د دا حکم چې ولي باندې یې رنشته یو دا حکم دې کې ورې یاده سوک ده چې یقین وي د عزت نزان دا حکم دې چې نه کان باندې نو الله مشاور کړي لا تدبیر دا دا دا قرآن فیصلی درس کنیشی بدلو رئی دایر آلو نا دا قرآن تحریف دوئی چو اگر بدل کن حضب اللہ راقن ہوئی خوک نیشتے ارچا قرآن کی تغییر و تحریف ہو کو نیشتے بدلو دا اللہ فیصلو داکا میں اویر ہوئی دے اقام جننکی تعلونا بدر دے دی قول مانی بدر دے کلام ختم شو لگا سورت اعنان کیم تیشو و انهم لا كاذبون الا يذنكر اغم جنن کی تعالی بدر زیدئی چتا د کذر منظر کئ انل عزت ذات کلام دے کومو تسهلو الکفر دے معنی وداسی چغم جنن کی تعالی خبر زیدئی چ داو کی ذات تفائل توڑ ختم ش ان ل عزت ځان ته کلاندې ان ل عزت تا دلای جمیع دای تا په بدل ردی کئ الله عزت الله پلاس کده د دای په کل زلو دای په بدل رو ته خفاله شي د جړې کړه کن زلو په خلاف نو دای په خلاف ته خفاله سوره یسین کې دا لفظ را دي چې په پښتو نوم کې فلاذن قوروم غبجن کې تعالی دې بدرجه انالمو مایشر ما د دې د کلامنا روست دا دو کلامه قران کې یو کلام دا کدی تاسو به عزته اس په کمزورې وای نه په مخافه کې عزت خواله او کدئی تا تا کنزل کئی نخافہ کئی گا ما زی آورمؑ سزا بارکم یقین و اعزاد تا اللہ تعالیٰ طول اللہ اولید ان کے پوہدے زی آورم از پوہم دئی کے سکئی از پوہم اوز بیعت اجر مشکیوں تا خبردار الله اولید تابدار سوکی برادی ہوکا تا وَمَعَتَّبِهُ الَّذِينَ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ دو معنی دعیات کن پا کرارا یو معنی او اِلَّا ظُنْ دَغِي او اِن یت تبیو تاکیب دی معنی داشوان او ندر تابع آقسان کرا مدت کئی بیدار لانا. علیوری الله اللہ رو روان ندی آغتسان ماتجولن اللہ روان ندی آغتسان ماتجولن روان ندی آغتسان چنیوری دی بید اللہ روان ندی مگر گمان پسے او این یا تبوئے اللہ زندہ روان مگر گمان پسے انتی مگر کلیان ما ایت ندی روان هغه کسان چې مدد کوي اغه غیر مددګاران به دلانه ندی روان مگر ګمان پښروانی یعنی آیات دری نشته ندی روان دہی مگر ګمان پسه ازي خیال وای یعنی کافر تعبینی مگر د ګمان اذه مانا دار چې ما استفامیه دی شو را باندې کلام ختم شو مانا دارانګه ما ته دو لذین صدیق آغا جرواندی مشکان ما ته دو لذینا صدیق جروان آغا څنګه چرمر کې بدلنه او نیولته ایلا الله الله سره اعتبار ده صدیق یوه تاکید ده دا دایې تغذای سره شریکان نور دې روان دي دا صدیق دا دایې سج او ما ته دو لذینا ستا آغا څنګه کرا مدد کری بیدان لانا سطح بیدی دی شریکان درس شریکانی سریا این یا تدون او زوان تک الام شام او تابیع نی دی مگر دو زوان انہی دی مگر اٹکل کون کی پدر کے تحقیر دو شرکار آگئے لکن او شریک آئے دا تاسی نیولی دی نی دی نیولی دی مگر پلی لکن داسی دوست دی رستا دوست مگر غددار دامانا شوان ولمراه معنی سره کلام یو اصله کا باندې وقفه یہ تدوین حذف ولته او دیمه تدوین دا غي تاکید ولمراه معنی داوا نذیروان آ که سان تر مت وی نا او وی ولदेशीर کان مگر ګمان پسه نذیروان چې دې وی دا الله نه نور مګاران مگر ګمان پسه حاضردار ندی مګل دی اټکلونی کی الله ذات ته چې ګورځولای شي پاک کرام کوي په دې کې اوردلیدو د دې کې نه دی آی قوم لږی اوري له نه خواره غنسریا دا الله کتاب وو اور دی یوری دی الله نه نه ولد نه نه قران کې دفعون خدوی لا تقتلوا صا ين فانا نتخذ ولدا دا کې سمانا ول چې پیدا یته نه او غازم پیرو یعنی قائم قائم نائب اوای دی نوردیات نه نائب با دی الله یو غائب نائب پوهه سوم د ویسي چې په مونات کې په اصل کې نقصان وی ذاتی لکه بادشاہ کې بادشاہ د زات نه ارده ارچات نه رسی او نه د ملک حفاظت کو شي نو ګټه او جنرال باند نسی چې نقصان ذاتی دی یا نایب عضوګریزي چا کي نقصان عارضي راشي لکه امام مخي به اوځه شي نایب نو پاتره بلی زات د نقصان ذاتی نه او د عارضي دار نه پات دې نو چې دار نه پات کې نایب ولي شي رحم جواب الله <سؤال> به فروا ده د نایب رحم جواب نایب عضوګریزي ته محتاج دي پاکستان کې ستایواله را دي لا او تو ما الله نسته نایب فارسو نیسی چې خبردار ني الرحمن فسأل به خبيرا ميرا باندي ا خبردار ده فارسو نو نایب سلوري سي هو الغني بپورا ده او درين جواب الله تعالى دي بر او کتا نایب کو مختار شي بیا جنابونی سي او پتہ کارواله کې کی نایکهغه مختار ده لکوالي په خورا لکه کې مختاري بیا کیوالی تا کم کاراوالا کی بادشاہ نوغا مختار دے نوکہ چلے اللہ نایبونی سی نو دا اللہ بارس تابیداد نیشی بیاب آغر تابیداد رہنو دی نشتہ تاس و قضا سا درید پا ما اینکن من سو اس دنیب نشتہ تاس و قضا سا اس درید پا دی زان ناڑم بی وائی پا اللہ آجنے پوئی گی وائی خادرین جواب اللہ نائب که مختار شی بیا چې نائبونی سی اوکر تا کار آوارا کی نائب که مختار ده لکه والی پخبر اللہ خی مختار شی بیا چه والی کم کار آوارا کی بادشاہ ناغا مختار ده نوکر چلی اللہ نائبونی سی نو در اللہ بارس تابیدات میشی بیاب آگر تابیدات ای نوندی نشتتات و قضا سو دلیل پده ما این لکن اس دلیل نشته تا ژوند ښه استرید په دي ځان نړی واي په لاچنه پیږي و یا یکه ناګسان چې جوړ کرپاله درو نو بشي کامیاب سکه لګره د دې په دنیا کې الهه مرجو الهه مرجو حکم سره کیږي شو نو به کوي تا راپ سخ په سبب دای چې وګوري په اول حساب پرد د شیر اپیس باه مقاصد او باو سردا الله توفیق نخر دې راول صورت دی مې انسان درواته از ذکر کوي خپل دې دوا ته